проходячи повз будинок із червоним прапором, Варя кознула поглядом по темних вікнах. Її мучило питання, чи не знайшли їхню краївку на горищі. Раптом непорушне зимове повітря сколихнувшись приглушений кашель за будинком сільради. Варя кинулась бігти і вже за мить була в безпеці. Зачинила за собою хвіртку, накинула гачок. Невже хтось із активістів Здогадавсь про їхню схованку і вирішив поживитись поти від інших. Варя притислася спиною до стопчика парка, паркану, затамувала подих. Кров шуміла від хвилювання, але жінка стояла, не ворухнувшись. Пара від її гарячого дихання лягала дрібненьким інеєм на комір кожушка. Стояла дзвінка тиша. Невже їй здалось? Ні, вона ясно чула, як кашляв чоловік. Так, саме чоловік, а не жінка. Варя була певна. Якщо він сховався за хатою, то не буде ж він там стояти, як укопаний до самого ранку. Здавалося, час заммер. Варя відчула, що від холоду починає труситись, а її брови взялися паморозю. Попри все, вирішила чекати до останнього. Раптом вона помітила за хатою у тому ж місці, звідки чувся приглушений кашель, каше, темну постать. Чоловік, кратучись, зробив кілька кроків уперед, сховався за ганком. Уварі від страху похололо у грудях. Вона вже шкодувала, що вирішила вистежити незнайомця. Потрібно скоріше бігти, ховатися у батьковій хатинці. Вона не встигла поворухнутися, як чітко почула. По вулиці... Хтось ішов. Кроки швидко наближались, і раптом майже одночасно почувся постріл і зоськ людини на вулиці. Варя затулила рот рукою, щоб не закричати. Темна постать побігла зі схованки на вулицю, де було чути, як щось впало. Почувся ще один постріл і чіткий, чоловічий здивований голос Ти. Варя відкинула гаджок із хвіртки, визирнула на вулицю але не стигла й оком змихнути, як людська бустець швидко розчинилась у темряві. На снігу, ой дороги, лежала людина. Варя метнулася до хати, щоб покликати батька, але раптом її блискавкою пронизала думка. Надто знайомим здався здивований голос, який скрикнув «Ти?». Варя, забувши про страхи, підбігла до людини. «Михайло!» Так, на снігу стікаючи кров'ю, Лежав її брат. Його очі були розплющені. Він важко дихав, і з грудей виривалося хрипіння. Батько, була її перша думка. «Михайле!» Встала на коліна, трухнула за плечі. «Ти мене чуєш? Хто? Хто це зробив?» Брат повів очима. Тонка цівка крові полилася з хвотика рота. Він прогребів брат. Варя побігла до батькової хати, сіпнула двері на себе. Відчинені, але в хаті не було світла. «Тату!» – крикнула вона. «Що трапилось?» – батько підійшов до неї. Він був одягнений, але без кожуха. У Варі відлягло від серця. Батько не спав, хоча й не було світла. Але ж він не міг непомітно проскочити повз неї у хату. «Там!» – здервожено сказала вона – Швидше, Михайло. Павло Серафимович став навколішки. Підняв голову Михайла. Син іще дихав. Михайле, промовив батько, мій нерозумний сину, як так? Син зупинив останній погляд на батькові. Він подивився прямо йому у вічі. Тіло востаннє здригнулось під руками батька і замерло. З рота хлинула гаряча кров. З грудей батька вирвався глухий стогін. Сину простогнав чоловік. Батько так і сидів над сином, який уже не дихав. З грудей йовшила кров. Розцікалась по білосніжному покривалу землі. Варя тихо плакала, не в змозі відірвати погляд від червоної плями, яка збільшувалась, парувала на морозі. Гаряча кров, холодний сніг. Син, батько, життя, смерть, ненависть, любов, вічний батьківський біль, назавжди заспокоєне тіло сина. Усі протилежності були разом, змішались нероздільно в одне ціле. І піде брат на брата, сина батько прокляне, а сини відречуться від батьків. Так буде. Пролунало у голові Варі прородство Уляниди. Варя так ясно почула ці слова, що навіть озирнулася чи нема поруч у ляниди. Село принишкло і притихло. Лише мертвий син і вбитий горем батько. А ще німе село і паруюча червона пляма. Ховали Михайла як комсомольця. Приїхав якийсь комуніст із району, щоб виголосити промову на кладовищі. Попереду несли не хрест, а червоний прапор, який для такої нагоди зняли з будівлі сільради. Труну везли на санях. Поруч із нею сиділи дружина покійного і їхні діти. За саньми йшли активісти-комсомольці і комуністи. Уже потім родина Чорножукових. Посередині – батько. Обабічнього – Ольга і Варя зі своїми чоловіками. Жінки плакали. Павло Серафимович наче з кам'янів, не проронив жодного слова. Блідий, похмурий, задумливий та сумний, він ніби зменшився, зіщулився, занурився у себе. Чи чув він гучні промови, які лунали з вуст товаришів сина на мітингу? Хіба скаже про це обличчя з міцно заціпленими зубами і густим смутком в очах? Варі здалося, що свідомість батька, ніби оповита туманом, її поглинула байдужість. Коли до труни почали підходити родичі, щоб попрощатися спокійним, Павло Сарафимович підійшов до притихлого навіки сина. Він пильно подивився на Михайла, нахилився, торкнувся вустами холодного чола. Батько щось тихо сказав синові на прощання. Ніхто не почув тих слів. Чоловік провів шапкою по обличчю, змахуючи непрохані сльози. Уже всі розійшлися, а Павло Серафимович стояв біля свіжої могили, над якою височив металевий пам'ятник із зіркою на горі. Ольга пішла, а Варя не могла залишити батька на самоті з горем. Вона боялася, що смерть сина забере у батька волю до життя, що в душі у нього заклякне все живе, замерзне і зранене серце перетвориться на холодну бурульку. Хотіла знайти слова втіхи, але вони кудись зникли. Тату торкнулася легенько рукою батькового плеча. Від несподіванки він здригнувся. «Хотімо додому», – попросила донька. Він подивився на неї з послушеними очима, в яких, окрім смутку не залишилося нічого. «Що?» – неуважно спитав він. «Тату, нам потрібно йти додому», – повторила Варя. «Там бабуся сама». Відходять потроху чорножукови. Сказав він так, що у варі похололо серце. Стало на одного менше. Грудень 1932 року Розлючений Биков був страшний. Коли він сердився чи злився, свою лють передусім виливав на комсомольців-активістів та своїх однопартійців. Його брови змикалися на переніссі, очі наливалися кров'ю, як у бика – а з рота лились спочатку пломи й матюки, а потім уже людська мова. «Ви хочете, щоб мені вручили рогожаний прапор?» Несамовито волав він, коли скінчився запас матюків. «Що сидите, очі всірка позичаєте?» «Дякуючи вам і вашій бездіяльності, мені довелося лупати очима перед районним керівництвом. Я не звик до такого. Я завжди виконую завдання нашої партії». І він схопив склянку з водою, задер голову вгору, почав жадібно пити. Присутні спостерігали, як порожніє склянка, і в такт великим ковткам ходуном ходить кадик Бикова. Не знаєте, кого нагороджують рогоженим прапором? Так я вам поясню. ради, які відстають у виконанні плану. Григорій Тимофійович вирячив очі, від чого густі брови заповзли високо на лоба. Таких, як ви, продовжив він, витримавши паузу. Неймовірний сором. Я на власні очі бачив, як викликали в рейкомі партії голову сільради села, яке не виконало план заготівель, і превселюдно дали йому таку нагороду. Повертеться голова додому не з порожніми руками, а з рогоженим прапором. Нема більшого сорому, ніж таке покарання. Ви ще не знаєте, який він той прапор. Вико підняв до гори кислявий довгий вказівний палець. А я бачив на власні очі. Та рогожа смердить грибою, а посередині зображена черепаха. Ви хочете, щоб і мені вручили рогожений прапор? Ні, мої дорогі помічники, якщо таке трапиться, то не я, а ви понесете прапор селом. Під цим смердючим прапором підуть у першу чергу голови сільради та колгоспу. І не просто підуть, а ще й гасла у руках, у руках понесуть. Я вже навіть придумав, що написати». Биков прикусив нижню губу, поглянув угору. «Я ворог народу, бо не здав хліб державі. Ось що я напишу. І будете у мене ходити цілий день по селу, носячи смердючу нагороду». Биков аж задихався від довгої та палкої промови. Відхекавшись, обвів поглядом присутніх, які сиділи на лаві перед ним за довгим столом. Усі як один понахиляли голови, втупили погляд у стіл. Мовчите. те, з іронією сказав Биков, не дуже хочеться носити рогожений прапор. А про чорні дошки теж нічого не чули? То я вам поясню. Ухвалена постанова від 6 грудня цього року про занесення на чорну дошку сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі. Уже готують списки таких районів для затвердження у ЦК КПБ. У. Не сьогодні, так завтра ми з вами будемо у тому списку. І що тоді? Вивезуть усі продовольчі запаси, оточать райони, збройні загони, а ми з вами будемо марширувати село з сорогоженим прапором. Зараз ті селяни, які виплатили податки у повному обсязі, можуть поїхати продати якесь м'ясо, а тоді це заборонять. Постраждають у першу чергу добросовісні платники. Він знову оглянув присутніх, потім додав. І ви також. Але радянська влада вміє розправлятися з організуаторами саботажу хлібозготівель, промовив він пафосно. Мені вдалося ознайомитися з указом Генеральної прокуратури УСРР і Наркома юстиції від 26 листопада нинішнього року. У ньому підкреслюється, що репресія є одним із потужних засобів подолання класового супротиву хлібозаготівлі. Згідно з даним указом, дозволено на місцях застосовувати нещадні заходи до куркулів і всіх класових ворогів, які свідомо гальмують або й зривають нашу боротьбу за хліб. Григорій Тимофійович замовк, витримавши паузу, спитав, «Нічого не хочете відповісти?» «Ми зробимо все можливе», – несміливо за ніс підніс Петухов-старший. «Я все це вже чув», – знову спалахнув уповноважений. «Тільки куркулі, підкуркульники, одноосібники і навіть несвідомі колгоспники поховали хліб, не бажаючи, щоб колгосп виконав план хлібозаготівель». «Але ж ми працюємо, шукаємо і дещо знаходимо», – підвелася з місця Ганна Теслюк. Вона всмикнула поле нової шкіряної куртки, поправила червону косинку. «Дещо», – посміхнувся Бико, – «та дещо в один мішок влізе. По одній картоплині в день приносите». «Дозвольте мені», – підвівся Щербак. «Зрозуміло, що перед нами, товариші, стоїть велике завдання. Державі потрібний хліб, ми це добре розуміємо» але ж уже вилучили, що можна. Справді, доводиться збирати чи не по одній картоплині з двору. Поясніть мені, будь ласка, де ще взяти, щоб виконати план хлібозаготівлі? Дякую. Чоловік сів на місце. Ось, розумне, розсудливе питання. Биков заходив по приміщенню туди-сюди. Хочу довести до вашого відома, що до переліку компенсаційних харчів додали продукти тривалого зберігання. Що це таке? Семен Пітохов, не розуміючи, закліпав очима. «Це означає, що вилучатимемо геть усі продукти харчування, – пояснив комуніст, – і ніякої пощади саботажникам. Усе зрозуміло?» «Так», – почув він у відповідь.